گران و مخترم آردون کو دا مولانا لیا کتلیس سیب دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی اسم دو گرچین کی شیره دا دی دا ملای دو پتی ایسا تای اشاہ دی تای دا, دا سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پوپرائیدر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زنده دی وزینا او خیستکو لهم الشیطانو دی تو شیطان ما آغا سو کانو یا ملون فلما نسو پس هر کلا چه پری خود دی ما آغا سو یعنی ما آغا کتابا زکی رو بهی چه نسید کول شدی تا پاگی سرا فتحنا علیهم پس پرانستمان پا دیبان دی اب واب کل شد دروازی کل چی خلاپی شروع که نالای اریاشی می ولدیر که چی کل سیز بزیاد شد نمستی شروع که حتی تردی پولی ازافرهو مز شدی به ما پاس باندی او تو چی ورک ورکلی شدی تا اخز ناو هم اونی والمانگ دی بغتن ناسا پا فیضا هم و دا وقتی دی مبلسو ناو می دو دخپل مدگارانو نا چې ورته ورته چره رحمت چرامدد چې رحمت چې لوی ځوانه مانیول لمنستادو ان بیا غي چې ته کار کو فایزهم مبلسون فداغه حقی دینه امیدو د خپل مد ګارانو نه سابقاتیا بسپره کړش او دا بیرل قام کسانو ظلمو چې ظالمانو ظلمو چې مشرکانو عقیدې د شرک ساتله د اور توحید والحمد استفاد خو یو ولاله ردي ورب العالمين چې پالن کې د مخلوقات دي اگر تعلیم پکې مونږ ته سر راکو دشمن تباه شو خلق مړ شو نهایې پکارو وې ہے ہے اربانان مړ شو غریبانان دلګری شو نو الله وینانا والحمد لله شکر دې خدايا شکرن تعالی ردي فعدخایه توب تعال ردی رب العالمین چی فعلونه کده مخلوقات دې ظالم شو الله یو شکر باسا شکر د خدای چې د ظلم و دا پاک نشی و نپلان حی او د زیاتې نرتس مکه پاتکړه کا پینې شي چې وای خدای نو پلانې مړشو هی یا نبز د دنیا نه لړو هی غړک شو هی ایمان رانه وړو ا دې بال ته چلې وای وای اولی را اولی به کنه به سې شفاعت کوي تو بیا ولا لدی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی چې کلم مشرک انسان مړ شو ان شکر ده الله او بس دارنګي بيدین سړی مړ شو شکر ده خدای مبتدی مړ شو و شکر ده خدای بدات نه جسمه کا پاتش والحمد لله شفاعت کوي تو بیا ولا لدی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی آ خاميني مله چې دی هی هی لیډر مرش د دنیا ا د اسلام یو لوئجا اجان نه چې کوم نه کتر اپری و اجو دا په دګړو رکھلا سوجنا زیل و ته ابدل ته اجان ته لا خوې دا وی مولاده په ما خو اخلاص جنازیل له له له تاسو نه کوی جنازې کیږي کونه کی د صحابه له دشمن ا د صحابه سره عینات کوون کې ابغظ او حسد و کینه کوون کې کی کتابونه نه کولی دا چې کتابونه کثري کښ پلسترانه غورا اجر صحابه واره کې بیا خپل څه قزووله ده نه شکر دې خدای چې مقدس مکرته پاک دی لوی لوی درللو والحمد لله رب العالمين قل اي پیغمبره اره ايتم خبر راکې ماتا ان اخذ الله كچر واخلي الا سمكم تاكد غونستاسو واپساره کوم اود نظرونستاسو و ختم على قلوبكو او مورو لغي ا Judس تاسو بانده sup so مانا ستاسو اللہ تا قدو وگنو والا تاسو کانکی او تاسو لان و على قلوبكو او مورو لغي ا Vie идس nós تاسو یعنی تاسو لی ونکی من الٰهون شاک ده مددگار شاک ده مددگار غير الله سواد الله انا یاتی کوم به چې درکی تاسو دا وسې زونه دلی نشتا د لیوانو زموار الله دی د روغوم زموار الله دی ا دلی وی د لیوانو پلانې پلان لري ود لیوانو زموارو وېسک نشتا د یوالاره په دې وجو باندې انظر وګوره که فنصرفل آیاته څرنګه واځه بیانو منګه دلایل ثم هم یذفون بیا دې د حق ناوړي قولو اپی غمبرا عرائیتم آیا خبر کم تاسو این اتاکو ام کچر رایشتا استا عذاب اللہ عذاب داللہ بغتن اصافا او جہرتن اخکارا حل یحلکو نبحلا کیگی اللہ القوم الظالمون بگر قوم ظالمان وزد انبیاء علیہم السلامو در علیہ گلو حکمتی بیانو چانبیاء علیہم السلام اللہم صلر علیہ گلو وما نرسل المرسلینو وأنا رأيكم منقى بغمبران إلا مباشرين ورکون زرور كونكي ومنظرين أو ورکون كونكي فمن آمن آبس چاچي يقنكو واصلها درست كامل ولا خوفنا عليهم بس نبع سيارة بدي بانده ولا هم يخزنون وأنا بديقم جني تخفيف يرى والذين ها قسان قذبو چه درو جنكي بآياتنا حكمنا زمن یا مَسَّهُمُ الْعَذَابُ وَبَرَزِقَ لِتَعَذَّبَ بِمَا فَسَقُوا دَارِ كَأَنَّهُمْ يَفْسُقُونَ يُدِينَا فَرْمَان قُلْ وَيَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا أَقُولُ لا وَرَدَّ شِرْقَ فِي الْعِلْمِ دځې کې د شِرْقَ فِي الْعِلْمِ دغه چې کوم نه نرات کې او صرف یو الله ته پترا عالم غیب یو الله دې مخلوق نه نشټرې قُلْ يَا رَسُولَ لَا أَقُولُ لَكُمْ باهونه دی ویلې عندي جماسر دي خزائن الله خزاني د الله اورد د شرک په تصرفم پکيره ما كلا ويل دي چې خزاني د الله ما سر دي وخزاني د الاق الا سر دي اريو شي سورته هجر کې براشي انت الله وي و ام من شي ان الا عندنا خزائنه و مع ننزل الا بقدر معلوم الآن نشره ای سیاچیزا مگر من سره خزانی دی او نر علی کومنګ آغام مگر پاندازا دې دې پیغمبري خزانه الله سره دی ما سره کله دی غيم ولا عالم الغيبا او ما خنه دی ویلی چې زه پم بغي او بنده او ما خنه دی ویلی انی ملک چې زه فرشتي یم ان ات تبعوز تابعدار نکوم الا ما, ما مگر دعاء سو یا کوی کول شي ماته زه خدای علي تا حکم ما مان سره غواړی چې وایره بکل بکله راځي یا ترا دا غریبول دمرای تاسو رخه ځانې ولې نشټره لکه څورتي بني اسرائيل پنځم سپاره غورهه آلته کې وای پیغمبر ته دا ویلو نو ايته او الاس کم سلو وقالو لنؤمن لك حتا تبجر لنا من الارض ينبوعا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 تولي غريبه تعالى اسروزه رو يو غنده يو كرولي نشته دي جائم اللاوى هو آيه قل لا قول لكم عندي خزاين الله ولا آلم الغيب ولا قول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى اليو قل ايه پیغمبره حليسته الامان ايا برابر دولن والبصير اورو دعا برابر ده کسي مشرقه و مؤمن برابر موحده و مشرق نده برابر متبع سنت مؤمنین دی برابر افل ات تفکرون ای بیا تاسو سوچ نه کوی وذ دې کې تخویب امر کوي یره ور او بیا ترغیب ور کوي په دوستۍ د موحدین وباندې وانذر او یراوا به اللذین په دې سره کسان یقافون چریگی ای یو شروع دراجما کولنا الی ربہم رقل سرا لیسل هم چنه به دیره پارا من دونه شیوا دالانه ولېن سوګدوس والله شفی او زوک شپارهسیله الله هم یت تقون د دیره پااره چې ې کې د ال لا نه اوس تلغی برقیغب به معالات محدین په دوستې د محدین ترغی بررکي ځان غریبانان سره یو دیکا غریبانان د دانان سره یو دیکا واللااتتهدللهنه او مشلاتکه ساان یا دوونه چې د رابلې ربم را رب خپل بل غداتې په سباې ولهشي په یریدونه وایا اراده کې درځا کول د الله نبی رسول الله ته بکله کړه غلو وی وی د غریبانان زنه لری کا منغه دی باندې بد خاره منغه جدا و خره کا ان منغه ستا مسلمانو ارسو الله وینانا ک دې تا کوزان د پری خودل نو مسلمان منل سکه د غریبانان در بند شول غریبانان زنه چړي ا ټول مرله دین یې قبول کول دي د غریبانان قبول کولای خود آه آه ما مال دار سرمایدار قدین روان کړي دی ها هغه سرمایدار الا ماشاءالله یی بکه چې دولت او موشری او دیندار وي مال دولت او ورسره او د الله په نوم باندې لګی د الله په لار کې لګی نه دا غمالم قیمتی لري دغه بندم قیمتی لري لیکن چې هغه مالم د الله خلاف چلیږي او دین چلیږي نو دغه بندا او دغه مال دولت وو دا ډیر بیکار دي <تصفح> پدی وجبانډ الاولی زان گورون شریغی نوح علیہ السلام تم ویلو ستا کسان اقدس ری ها چې مونږ وینو کمزور دی باد رایه بادری بادر ها مونږه کمزوری غن تخکاری نه تا سره نکی نو خبره نه منو دا چې اریو پیغمبر ته ویلو نه الاولی داس گورونتی ما عليك من اسبی اساب دینه ملشند دی او ما من, من حسابکا نشتری سابستان علیم پا دی بانه می نشه دی وی زری تا بوش پا اغی نشتری داگی بوش پا تا بانه نشتری تا داگی زموار نی اچا اغی ایمان نا نولو او سبالا با بیاسو کیگی ایس چلنکی تا مسلا بیان که وی تا خفل دغین اغرزولا تا زن داگی نباری زمکا وز داگی خوخارا تالبالله داگی عجر درکی ایس پا تا بانه دهم پس کچر تاو شردی فتح کونه پشیبتا من الظالمین زن سرات زیادی کون کونه او نبی علیه السلام بی طلب و ارتناستو طلب دار راگی عبدالله امنی مکتوم رضی لانهو او پختنه دیو تپوس کولا نبی علیه السلام وی تاروخ راتلیش بیا براشی او دا مشرکین مکا سرداران اروخ نرازی که دیشی دی ایمان نولی دی مسئلو مدی اللہ اتابر اولیگو عبس وتولى ان جاءه الامان الا ملامتيار ولې پیغمبر ته تاغ طلبدار پریخود او بے طلب لري چې کم نه نه راټینګولو ان الله ورته زوره نه ورولې غل دمبی ورته ورولې غل هغه عملګری جوړ هغه پری نه زی چې نه جوړ دي به جوړ شي ځا ان عبادت علي منيبيني راو وړي واسنه چې توبه دا ځاله پریزمه اورا شي دنه واپس کیګم غواره کې سپکی علوی نه داسونت وکذالک او دارنګې فتنہ اول عقبر دیږي کېوست اشپق عقبات مونږ ویلو دا لون باندې عقبه پای کې ذکر کوي ار دې مطلب دارې چې کله ته مسله بیانای نه ته توضیحا ولتن په دا نور نه پوېږي ته واځ پوېږي ها ا چې کم دینو دا شل دا چل کو ونځ کم دین ننداس کوي دا وای بکانا ارنده داز کولن انداس کنن زانه مولا جوړ کړل نو دا نور نه پويږي جوړソー نت په دانه چې نه پويږي هغه سره کدو پانی ویلي نه دا بناوي تا ته قران جواب دیږي چې خیر وکذالک دارنګ فتن میلی میلمंगा باز هم بای پدی کې به بعدن په بازو ليقول د دې را پچوي اها ولاي آيدا کسان من الله ورکل الله عليهم بدی باندې من بین نه پمین زمونکې حدیث ی ربی له مساله کئ بل څو جوړ نو جتا ابل چا جو دا مساله نه وکړي نتابه وای علی صل الله اعنه الله بعلم پویا زیاد پیا بشاکرین شکر گزار باندې بځدی توفیق الله مال راکو دا مساله اخودلو بیان الله مال توفیق راکو ممنه بلدې الله چې کوم نه جوړس او اپلیکلولو دا سدان چې وینې پوی یا غیم پوی دیلو دا نه چنه پوی دیلو خو ير کنه ابسلام له توفیق را کومه قران او عليه السلام به اعلان به چاتې مطلب وردا چې جگړه بي او يزا جاك الذين نه چکل د داسې خبرو کې پاداو کې نه خلق بمایل شي او خو ير خل کو خو چې دپن پر دې نه کار دي هغه وړي را خو له کوځې ډېر دبناک دی د خلک برآمات چې تا ته نه طب به هغی تهسه کوي وای دا جا کل ل نه او کله چې را شته کسان یو منونه چې قین کوي په بیا آيات نه په تونونه د منبان ل فقل اووا سلام سلام د هر کلیدي کمم تازهتهله اوسه په خیررالی خیر په خیررا خوچالی دی زیری درله دی که سلام په معه د کم سلام دیئ سلامه که سنت نری یا سلام تهیری بلک دیږي که سلام په معنا د رحمت سلام علیکم هر کله دی په تاسو باندې رحمتنا دال لري په تاسو سلام په معنا د رحمت سلام په معنا د بایکاټ سلام په معنا د رحمتو او سلام په معنا د بایکاټ سلام په معنا د مرحبا او سلام چکم دینو ها پمانا دو سنت طریقی چه یو بل باند منگای چه دا مختلف طریقو سر را دی ابراهیم علیہ السلام پلار توی سلامن علیک سورت مریم که براش سلامن علیک پلار و تا بادر دوی دکوره و شاله و نزیو توی سلامن علیک نخواہ چې تا سوک شریه تا تا بادر دوی الول در په سر انتا بایا السلام علیکم ها داو تخول اخکار اتا پسی الول ناغذر تا بایا السلام علیکم نا نا عبراهیم علی السلام سلامون علیک سلام د بایکار د استانه ده غم چه استانه للم وزدی دیکی سلامون علیک او سلام دو متارکت دو بایکار یا سلام د تحفظو سلامون علیک زستانه پا تحفظ کراق لما تزاو استاق پل کارو زماغ پل استانه زو حفاظت کشو ما دو بدو ردو دو رتو لنا زه زستانه په حفاظت کې او سلام په مانا د دوام دیخه. حدیث کې راځي تاسو مخباره تلر شهید دوا چکم نه نووې. سلام وتا والسلام علیکم یا اهلل قبور. ای مومنانو یا ای قبرنوالو هر کله دې په تاسو باندې. السلام علیکم یا اهلل قبور. تاسو باندې دا الله دوا دی دا لرحمتونه په تاسو باندې وی. علی کسالام په معنا له دواره انده ار څه ګډوډ کی نهجو اسلام په معنا اې دې چ په یو بل اسلام واچو وارس ګډوډ مکو کنه له داګه الوا کې سته موجود وکنه ویایو استاد مولا ون خوان دی غشتو یو کور کې نه یو خزم یو خوندو نغې وجه کور څه په جو بس د بعین هغه مقیل زند رسو جلاونه جو بس واغی سره وې خور نغې د تنگ رالو که څنګه تر اجر د زرسو کو نه اخذ خاون ته ماله چل رازي نغه ال وا پخکله اپدیمینس کې ولې ډوغل جوړ کدا چې پکی سوچه غوړي واچول نه چه ده د راتلو وخت شو او دل له هغه وخت کې ډوړه تیم نه قرا کو یی ځان اورا سونه جوړي هغه وی راغه نکیناسته دیم کې نستو نغه یو بل ته بدرګه بشو کنه چاله جوړ کړه وی تاسو راولې نه کوړتاو نه غرازیو من, بس من دا سناسو وباسه کم دینه من دا څه فشار مونږ چر موله خلک دا کې تيز کوتنه راوړي اباسه وي نماز تا نه کیږي ا جغلوا کې داسه نه خني غراخ یو لارغت دا څه لکه نه غړی غدم نیم روان شو نیمه تر بس تا دغه لار ده ما دا نه لرم ما ستنه کیږي دې په وښو ما ته چللې لار یو ځانت و یو ما ته غلي نیم ځانت انو ته لړو اندا خو ما ته چللې دی وای هغه ته اندالوا که لوخه را وستایي اخرې روره خپکېږي ما دنیا ګډه وړلې او لوي ټوله ولړلې اانه خې فکر وانه کړه اخر خپکېږي ما جگمګه دنیا ګډه وړلې او لوي ټوله ولړلې اانه سمګر وټ کاوتانه سلام ورځه کې په معنا تهيه د غن راځي کنه دازي کې په معنا د هر کلی دی ورقول وای سلام عليك هر کلی دی تاسو ته کتواله جنګړی دا رب کوم راستاسو الا انب سير و جان خپل باندې مر باندې انه شاند ده من عملا چا چمل کوم کم پ تاسو کې سو نکارا به جہالت پنا پو ایتیا سره ثمتا بیا تو به استامم با دي رستور دینه واسلحه درست کمال فانه به شک دغلا غفور الرحیم بهن کې مهربان ده اوس دې معقوبه کم نه ذکر کوي ارده مطلب داري چې ته مساله بیان خلک بتاتې دا تا بازی ما دا یه غستی رسو دا تا غستی رو دور اخکار مسئله که سالیا زان تا خلق سل بلوکه او زان تا خلق سل نیگه او بس دا غلق و انتا مسئله کواه بس داوه چا لارس شي شی مخلوقیست نیش کولی او دا برکت چولوالا الله دی او بس د منزو او دا رمزان و دا روجی او دا زکاة خبری کواه پرې سرړی دوه چې کمنینو دونګو تهور پسې او دوول چې کمنو کوشور پسې کوي نه ته نه که دا م سره دیره پااره بیانمه چې دا بمانه په کېښکار شي و او دا رنګې نو فل آاتېوااضه بیانو منږ د لایلوللی تستبی نه دیر پا چېښکاره شي سیل مجریمین لا مجرمانو چې د سازو دغلل پهتهولږې. تا ان توحید مسله شروع کی د شرک را دو ان دې همجه کم نه نه خراب شي او د شرک بدی بیان کې د مشرک بدی بیان کې ان دې به خرابي کې داسرورو نه تب غور ان تبه څنګه معلومای ولې تستبینا سبیل المجرمین ار دې لپاره چې ښکار شي لار د مجرمانو نو ها بوډا بناشتینه قبو ی سره دا سم مسلې د جوړ کړې دا ناتار دي جوړ کړې غویماندې جوړ کړې نو وایدا چې کمونه چې لار د مجرمان وخاره شي کنه نه دی بنورم دغه شي نه دا چې کمنن تندې تری وکړي اا تندې کې وېپلې جوړې کړې نو سوره حجره وااله واله سم سي पारा قران همس بیانې خو سې فريخي ندي دا یا آياتو سوره الحجر هغه دې کوي نتبعو یرا وای زی تلله لیم آیا نه باتین تاری ففی او جول ل دی نهفر من تاریفی او جو ل دی نه قفرله منکارطببا پې ژې په مخونهدي بانې چې د مسلی نه منکر د المنکار خافکان ان انکار بعض ب داې چې مسله بیانئ نه په تنې کې غړی جوړی کړي چې د ناسې غړی جوړ ک نه په تنې نظر داې نه ب داې کې و چا دا چتن دی ترکولره نهڅوک دی تهایره دا که دا په ک داسې او نو دا وای دیره پاه به یا نوم چې ولی تته نه سل مجرین د دیره پاه چکار شي لار د مجرمانو نه نه چااقده کې ش کوي نه به را نخ شي اوا چې یاره نو دا مونږ ته وي چې بدادات پهې نو بیا د مونږ ته وي وایا صلیتات انو م आवستره او د بدعت او رد او چې بدعت څوک نه وسه غفکېره نو غجان نه دا غوست د ارنګ شرک او چې شرک یا بدعت د عوام کې نغي غریبان نه کوي توفيق ورکنه والي تستبين اسابيل المجرمين واسرد شرف العبادات او ترقي ورکي عبادت د الله ته یو والي د الله ته قوله پیغمبره اني به شک از نه مکله شومه ان آببدله ینه ل بعدت ته کسانو نهته دنا چې تا سر رابلی مندونله سوادار لانه او ل پی غمبرهله ته او زه تابیدار کومه او ع کوم د خوا شاته ستاو قد واللته یقځبل شم ه په د اوخت کې اوما اان نه به امزو منل موتهین دلارارموندون کونا روحلمانې د ید د لاندې ووي کې سره په بق نه کې چې تو, تو ب ځزو سره خبر نه کوم ما مې پرې خو دا زمو سره نه لګي نه داغه د غلط خبر رد به کوي چې کوم شرکی اوراب ترې کی, کی داغه رد کم بدعت رسومات او بد دینی کی داغه رد به یی کاځه دنه موګه رد بپیم پم چې کم نه بوچال داغه کوي نو انا کې به ستاسو چې کم دی هغه خلاصېږي قولة البيغمبرة إني بيشكتو العاب بيناتين فخاردل سليمان من ربي تترفادر اخفلنا وكذبتو اتاسو دروجن قوي بي دي قرآن لرا دي دلائل لرا ما عندی ناقای وخاچ من تقزید کو نزکا نعذاب راولا لاغي جواب ما عندی نشتر ماسرا ما آعذاب نشتر ماسرا اختیار دا آعذاب تستاجلو نبی جتاسو تلوار که پاقی بانده ان الحكم ندي يكون إختار إلا لله لكن يكون إلا الله يقول الحق قاب يعني حق ووهو دغى الله خير الفاصلين ورفيس لك ونكره قل في غمبرة لو أنني عنده كتب ما سراء تاكت وما داغ عذاب تستاجرون به كتاب ستلوار كوي باقي بانده لا قذي الأمر خام خافيس لشيوب وكاغ بيني فم ينزماكي وبينكم او فم او پ غمبر ما اختیار نشتره شتهري پې غمبرې اختیار نشتره او دی جکان کتابونه ک ب لیکي کتابونه کې به راغلی او لپلی به پک ی سرونه اولی هم دم میرو نهعادده د خپل دوستستان امداد کولی شي او خپل دشمنن تبا کولی شي دا دا به کم لیکلی پکې او بلخوابوی دا داسی رو را داسی رو او دا, داس دا جو دا شیخ القرآن و الارب و الاجمع و الاللم یا جو طول ارسی دا طول او کتابونه چو گو روی نا دا شرک ندک او باقی به دل دا خو کم دنی تفسیری مظهری کی روی اگه بیویلی روی اتار اگه بلو کتاب کتل روی مال عبد دا منو دا اگه کتاب دا کتل روی اگه ملگو گو پره ایچه اگه کسو ب دا داټول چې کم پهدی باې ب دغې د ش اثبات په او بیا به دا پلان او دا پلان او برا مدد کل کل رو او لیا برمد تیېږي کله کلی شیررینی را وړي او ګ را وړي تاله را وړي نو تاله را وړي نو شیرینو هغېسم دي کاغی نکانې فته په مزور سر د تاته تا چې سمږي او که نه نکانې بدانې په غضب داله په کار کې اخت د غغ تا شیرریتهسمي خاله کویک کنه وی ته نیم سر ته پراټي خوري هغه <خلق> غري بانا نه بجا غي له سر ته مټي اي خوري و ما تسخطو و عنده اودغ الا سره و لو عالم بالظالمين الله پيږي په ظالمانو و عنده د الا سلام فات الغيبي ها کو جانه د لا يعلمها کنه پي بار اللهم گردد غي ولا ها بي ولا انه يخي مناجر ملته نساري اوه مناظره ملت او هسه مناظره او یا سره چی کاتره ور دي که بسدان انبيات پورته او عرب ور دي کنه بیا پورته کوي ها لاس وتاونه ته سره ها دا دا خان افسوس دا احقارت به وږي خان ان شاء الله کفين او افسوس ده نه هغه کيسټ من سرشته د عرب وابا امن سره دی او افسوس ده نه چې سفانه دي او دیر شور از وقت ده پاکی مونگای پریزه ای خبر تری پریزه ای, پریز ای. ای او چې او کسرده پاربای پویگی نو ابو او داغی نو مطلب والد دو رسنه سا پی سرده پویگی مونگ آقا او ریده لید آقا خوش شور از وقت پاکی دیده خامخال تاکی چکم نون حرم که مناظره او نو شور پاکی زیادته و یه خبرنه باید واس پریزه و یه رازه کسر کله پک داونه کې چې ما د خانکابه په خاطر پرېژنم بیا ټیږم دا ټول چې کوم نه دا پاغي کړی ها یو کې څو ته مون سره فره به کېده او شور پکې جات چې چا فراست زیاتی یاره به کېنو اوبه بیا پوري دي شي عام خلک بږي نشي پوره فنه موږ پهパイپ باندې لا ګول نه ارث نه و په دې باندې یو غیر مقلد نه هغه ما خپل سره مناظره کوله هغه به له خپل نو هغه ځال الحمدلله کې څو چته واخو لسنه خبرې کلا لري زه کې څټ نه آيو چې تاریخان سره ولدا یو مون سره پروت نه هغه شته نو هغه واخګاره د هغه تا په خپل ببري والی دي هغه سېده آ پختو کې دا و سېده اوس افسوس دغه چې د عرب کې څټ د مون سره نوکا لوکسورز ځګه د پک نه تړې ته پويږي نه نه دا هوزا اشتهغه مناظر ملي سره چتم زما شیخ سره سو کوم ملګرن هغه د نو خارز کنجرو کلنجرو ان شاء الله روجینه پس راول کوخي حقیقت ته کمنه او بیان کیږي سو اکه یو ځای کیږي نم ډیر خا دا په قران باندې بلاست کیږي چې څه حقیقت دیمو نج عقب بمو یا عقب بمو سن دور اندغته ضرورت کی څه دې د ځان ډکه کړو دیو هغه جو غرب بغروبه لګیا دیو مناظر داته ونه هغه د حرم شریف پاکه په کارو امغه سرهشته او هغه تک نه سلغوار. نمساو. ها اوکخي. ان شاء الله کخي. ها واه. ها ټول دا پکی دی هغه کی. انا نقلت من کتب و نقلت من کتب. ما کتابونه نقل کړی قل ما کتاب نقل کړی. او بشکا کخي. نہ الله وای اوه د اطاعت چې ما سره اختیار دی د عذاب چې تاسو پرې تل ورکوي. وعنده ادری الاسر مفاتل غیبی ونجانه د غیبودي لا یعلمها چنه پي پاغي باندې بَانِ الاو مگر د غی و لعدی من غ وای غول په پټون دي خکار کوي من وای زج سونا غشوی دي غیخ خوشم او چ سونا غ غوخ سره حضرت شیخ القرانم دی او زدم هغه امر کوي دی زیو چې کمونه تخ تخو پکوي نو من چې واخې پکنه بس خې پټو خنه چپا دیو لگی لا یالموها نپویگی پاگی باندی هو مگر دغیو اللہ دی و یالمو پویگی اللہ ما پاس باندی فی البری چپوچ کری والبہرو اپلندہ کری و ما تس خطو او نپریوزی موارا خطین ایسیو پانا اللہ یالموها مگر علم الله سردی و لا حبتین او نیودانا فی ظلمات الارضی پو حد شرو دو چکی ولا رد, ولا رد ولا انه پتیارو کی ددماکی ولا ردنے فلند کی ولا یا بیشین ان پوچھ کی ال عافی کتاب مبین مگر پک کتاب دا اللہ خار کی دی ان الله محفوظ سے مطلب یعنی علم الله سر دی ار یوسین ار اشز اللہ تفر وہ هو الذی الاغزت ای توفاکم کی خبر علی پتہ سبان لے بل والمو پوېګله ما پااسو جسم چې کوی تاسو ب نهارې در وځېسم یعبسو کوم بیا پاسې تاسو في پهغ حالت کې اورو حالت کې ل ی قوا دی ر پاچ رسېږي اجلم مسم اغ نیټیم مقرتهسملیی بیابدې الله تا مار چې عکم واپې ستاسیسم ی نپ بیا کوم کې تاسو ما پاسو باندې ق تم چې تاسو کوول۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ و عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظْوَا دیت کی بیارت ده شرکو فی تصرفو چا اللہ اختیار مند ده ده ریو سیدو محروق سر نشتا وَهُوَ الْقَاهِرُ دَغَ اللَّهَ زُرَوَرْدِ فَوْقَ و عِبَادِهِ وَفَاسَادَ بَندگانو وَيُرْسِلُ وَرَلِهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ تاصل اللہ د اضافت فرشته مقرکلي استاذ ساتنه کوي وا بالله باندې اسوب زرو ورو عاشق مندني نشتا دغه حديث کمازي نبی علیہ السلام فرمای ان قلوب ابن ادم من اسابع الرحمن یقلب الله الا دټولو بنی ادم په اختیار کې په دوو غتو کې داږي ژوند کم طرف ته چې اړین او هغه طرف ته اړلی الا کم طرف ته هغه اړین او هغه طرف ته اړول شي داغه بل حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي چې انسان دځرو د مؤمن دځرو مثال دی او بڼی ری بنا په یوسارا کې پرتئی د انسان دځرو داس دل کې د بڼی غوندي چې سارا کې بنا پرتئی هوا دغ لرش داسی او سار دغ داسی او دا که د دا انسان دازره تا لا په کوکو ته کې کم تر ته اړې اغه تر ته اړول شي ځکه الله هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى تر دې pore اذا جاء كل شيء احدكم الموت يتفتا سکه مرگ توفتو چې سخل دغه نه رسول نه فرشته زمونګه وهم لا فرتون اديتا کمن کې په حکم د الله کې فریشته رازی او سا چې کومنن اقاخلي دا مرگ فریشته تقریبا دا اشپاک فریشته دي دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کوي چې دا د دینه ساو ناقلو نور ما متخذي دی الله تعالی باندې فریشته علیګم او تاسو نو ساو نو اجازه کومنه پورته کوي سمردو بیا واپس کول شی الله الله تعالی مولاهم الحق چې متګار دی رښتنه دی الاخبار خبردار له الحكم دغلال الاختيار دی اوه ودا الله اسرع الحاسبین ذری صاحب كون کرے قوله پیغمبران مایننجی کوم سوق باش کی تاسو من ظلمات البري تترو دوچنا د تکلیف دوچنا ظلمات په مانړه تکلیفوم من ظلمات البري د تکلیفونو دوچنا او البحرې دلوندینا تدونه چتا سره بل الله ذو القرنين فاجئ سرا و خفيا و پټه سرا و دعى الله پټه مدد کوي او دا وايي ان ان جانا كچريتا بشكم منغام من هذه د دې مصيبتنا لنكوننا خامقاش منغام من الشاكري شکر گزارونه قل اي پیغمبر الله خدای پاک ينجي کوم بچي تاسو منهار دې مصيبتنا و من كل کرب او د هر قسم مصيبتنا تمأنتم بیا تاسو تو تشریکون شریکان جوړو الله سره اول پیغمبر هو القادر او د غلا طاقت لرونکې دی الا ان په دی خبره باندې یبا سا چرولېږي علیکم په تاسو باندې عذابن عذاب من فوقهم د پاس تاسو نه تخفيفه دنیوی په دریو طریقو سره ورکی وکړه الله د حکم نوولې د په دریو طریقو سره په تاسو عذاب درکې یو عذابان اذاب من فوق کوم د پاس تااسونه سمان بربانکانې روورې طوفان بهدر باندې را شي عام من تاتیار جی کوم یا لاندې د خپستااسونه اوبو طوفان به راشي دریم او یال بیس کوم شين یا بوګر تاسو ډلی ډلی تاسو په خپلو کې باخته شي اتفاق بهستاسوان شي اتحاد بران شي دیو بل دشمنان بګده دا دله عذاب و ی دیقا او اوسکه بازکم باز استاسنا باس بازو جگړو د بازوتا او یو بلبانو بتاو شروع شه او جنگ جگړ به شروع کی ان ذغورا کیف ان صرف الف آیات سرنګي واځه لعلهم يفقهون د دې لپاره چې دی پوهی پوی واخلی او د دې وجنه چې کله نبی اسلام دایته دا اوې نداء فرمایل اوزو بی وجه الکریم اوزو بی وجه الکریم اللہ استاد زا سر پناه غالم اللہ استاد زا سر پناه غالم نبی علی صلی اللہ علیہ سلام در زن عجز بگانو او چکل معمولی سو تیاره برالا تیارا برالا ته توراقی و پنفل بانده بودر دو سو پوری چی یا با باران نو شوی او یا بشین شوی نو اللہ وی و کذبا او درو جنکی دا قرآن قوم اکا قوم ستا و هو الحق و حال داده چه دا کتاب رشده نده دا قرآن رشده نده قلوه پیغم برالاستو نیمدو علیکم پتاسو بانده بی وکیل زموار لیکل نباین دا پردار یا خبر مستقرن وقت مقرر ده و صفت علمون درده چه پا بشه تاسو اغیوی خاچ منگ نمنو خلاف کو منگ لعذاب ویل نرازی منگ بانی عذاب ویل نرازی نا لیل کلنا با این مستقر و سوفت آلمون و اذا رعیتا اللذینا او کل آجتو وینیا کسان یخوزونا چطوکی کئی فی آیتنا پیتر زمان پوری فا آرز عنهم فس مخوال وردینا حتی آتر دی پوری اخوزو چی شروع کدی فی حدیث غیرهی فبل خبر کئی امام زحا کوی مورادتنا مبتدیعین دی اکل چاگی سنت پوری ګټکټ کال کې دین پر ټوټه کال کوي او دا غي مخابله کي خو سختته تر کې هغه راځکي واغي سره ګور کوي نه دي وا اما ينسي عنك الشيطان او که شریر کې تعال شيطان فلا تقوت بسمكينا بعد ذکره پسته یادولنه ما القم الظالمين صدق قم ظالمانه بعد یاد شو پس دغېده زمرینه دغېده نه نه پاس وَمَا عَلَى او نشتهې پا کسانه باندې یت تقونه مِنْ حِسَابِهِمْ ال لا مِنْ من حصابیم د ساب دغینه من شیلدوي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ذکهلیکن پَارَا دیله الله هم یت ت قوون د دیرهپاره چوهریږ دا لا نه ذلهنه او پهزوا کسان او دخپل لابانند په لوبه او پهټوو سره و غررت حمل حیات و دنیا دوکه کلی ری جوند دنیا و ذکر او بیان کودی تابیه پا دی قرآن بانده ان توف سلا چه گرفتار نشی ان توف سلا چه گرفتار نشی یا ان توف سلا چه اون شر میگی نفسن یا نفسا بی ما پاسو کسا بچه کلی دو کم عمل دنیا کې ناکار که چه داغی نزن بچ سواله قیامت یې গ্রেফতার نشي یا قیامت ته اون شر میږي سباله چې موږ ته خو چا سن ویل موږ ته خو چا سن وراله دې علي بيان ورته وکړه پارا مين دون الله ای سوا د الله نا وليین سوږ دوس ولا شفي نسوږ چ پارسي وان تعدل الکچر فی دی ورکی وقل العدل هر یو خاوند د پیسو والا لا یوخذ نو ابنغستیش میناردنه وَلَائكَا <العیقا> الَّذِينَ دَكَّسَندِ اُبْسِلُو چې ګر ترشي ودی به ما پاسو کس بوچ کړل دي دی لہم دیر پارا شرابن سکلې من حمیمن د ګرمو بو علیمن علیما عذاب درناک دی به ما پسو دا کې کانو یکفورون چې دین انکار کو بیا رد شرف الدعا اورت مشرکین به عبادت صالحین باندې قولا پیغمبر ان ند او ایا را بل منګه من دون الله سواد الله نا ما آسوكو لا ينفعونا چه خدر نشراكو لمنغتا ولا يزررنا وننقصان داكولشي ونردو وا پس منغا على آقابينا وپندخ بلو باندي سمطلب نردو سيغد مجهولي روللا آیا منغا چاوالولو شیطان والولو جولي منغا شیطان دي بيدنه تقبوتلو بعد از پس داغينا حدان الله چلار خوال اللہ منگتا کل لذی پشاندہ کسو استا ہوتو ہشیاتوین چی بیلار کل ری دلر شیطان یا استزل ینی زلیل کل ری دلر شیطان فی الارض پزمہ کې حیران پریشانی حیرانو و پریشان کل یو در کله کل یو زیارتا او کل بلتا او کل بلتا له در پارا اصحاب الملغری یذو نہو چې دی راغړی الهدان غلارتا اورتوی ایت نه دی قراشه ولوی پیغامبر انه دللاهی بشکا لار د الله او الهدا دانی غلاردا قران دانی غلاردا وامرنا اه حکم شهید من تعال نسلم چې تابعدار به یو رب العالمین د پالن د مخلوقات وأن كوي وهو وهو دا دا او دي خبرو کم شري عقي مستلاتته چې درس کو منذ و قووه ريده ال لا نه وه الذي الله ذاات الله چې د تاتو شرون جمع کېګبه وهول الذي الله غ ذااتتي خلاق السماواې چې پیدا کل د اسممانونه وال رضاز م ک بالحقق دپه دکاره کولو د حق او په اغ رضباندي یا په کو وبان کم یا وقت يقولوا كيف يمكن شافي كون شبا قولوها الحق قول دقى الله لرداء ونعرشتيني وله الملك دقى الله لرداء اختیار دي يومادا رضي ينفخوا جبكو كرشيد في السور پشبه لكي عالم الغيبين فو دقى الله پا غيبانده و الشهاداء پخکاره وهو الحكيم الخبير دقى الله ونده حكمت دي خبردار دي پارسو وسا دليل نقلي دليل نقلي د ابراهيم عليه السلام نه او اي ا د ابراهيم عليه السلام اجمالي فضیلت او بیا تفسیری فضیلت اغه ذکر کوي عورت کې مشرکین به عبادت صالحین عورت کې مشرکین بل او بل ملایکا او فا بل کواکب پاره باندې قران دې ځکه کې رات کوي و اس قال ابراهيم وکم وقته ابراهيم عليه السلام لپاره پلتہ آزارا چنمی آزارو آزارا چنمی آزارو وی دا اخ تاریخو او دای لقبو خو قرآن آزارویل دی آزار ستو وی آزار ولو آزار کوکتو وی ندیم کوکو دا لار دین پیو ددباندو دا مسئله تو وی نپددو نو آزار وردزکوی پی کوکو دا خلقی کنی پلانی پا بارک کوک لرگی دی دم بارک کوک لرگی ہو آذر نمو علی خون عرص چو قرآن نمو آذر ویلی آذر آ چنم آذر آتت تخیزو آیات نسی اسنامن بوتان آلحا پا مدگار باندی انی بیشکزو آراکا وی نمتا و قومکا قمستا فی زلال مبین پا گمنا اخکارا کی ابراہیم علیہ السلام یا دیگلوی کورنے کی پیدا شو او ډېر د غدنښنې کور غدنښینو او 플اره ډېر هغه لړ مقام دارو نمرود بادشاه دا قبینه کې او بادشاه واره پتاخ کې نهسته چې دی و اول لړ غا بادشاه ور د خپو کې بپری وته دمر پیرخانه و دا او بیا و بادشاه ل د پسر باندې تاج کې خولو نهاله په بادشاه کې نهسته انده چې کې پیرنه د پیره کور نه کې پیدای شو او ابراهيم عليه السلام مسئله چ شروع وکړه دا کزې کې او, او یو داسه چلوش لاره وې داسه وکړه غړکې مې هما غړکې دامه کاوه نه نه پلاړه بس هم مسئله دا کړه نهغه توې اني اراكا وقومك في ظلال المبين ذات تعين ما استقم وق قار گمراه کې پلاړ توې تبه تو لاره نو قوم توې تاسو به لاره یې ټول وكذلك داکه دارنګې نري منګا ابراهیم ابراهhim السلام ته ملکوته سوا دیل داسماننو وال عرضې دماکو کو تاج بعد ان دلال والکوونه دديره پا شي من الموقين د کاملقیون کوون کوونهفاما پس کالا اوس مننظره جوړ شوقوم سره غ ته منګ س نه پرو من دخي لا طبکهله روانې منملله روان نو یہ دا مناظر شروع در فلمه پسرح کلا جنہ چ تیار کاله اله له لو باغ دانش پی راک او کبا نو ویله د استوری قالو ابراہیم علی السلام ها ربی دا زما رب دی دا زما رب دے فلمه پسرح کلا فلحک پناشو قالو لا احب العافلین محبت نکم عدا فن اكيدن کو شرا ویو برا ابراہیم علی السلام دا ویلو چوی هزار ربی د نبوت نه مخک خامخ چکمنه گناه د کیږي کی و یو دا شرک شو اباځه پکې پوی خلک وې وې ابراهيم عليه السلام چکمنه بوتان به رسول دغه خبره ابو탄 مې بی خرسه له بیا روسه پوشو د دی واغلي او کلا وې وې ماسمو هغه ده نهګه چکمنه مې دا ویلې چې قال هزار ربی دا رب سما ده نه نه معصوم نره مقام د منازره دروست بیا راځی کنه الی وتلک اعتینا وتلکه حجتنا اعتینا ابراهیم علی قومه دا معصوم نره قزوان دی نو هغه سره مناظرادم نه نه دا څه نه وچی قال ها ذا ربي دا سمه رب دی کې یو قال او ابراهیمان السلام حذا ربی دار ازما رب دے یعنی دا دلیل دا رب زما دے دا مظهر دا رب زما دے پدیس زما دا قدرت ربو ارد رب دلیل خکارکیگی دا دلیل لی دا دلیل زما رب رب قدرت خکارکیگی یودا یا قال او ابراهیمان السلام حذا رب دے و سوکوی ابراهیم عليه السلام يقول هذا ربي داخله کوي چې دا زموږ رب دی استوري يقلون هذا ربي داخله کوي چې دا زمونږ رب دی يا دې ما قال هذا ربي او ابراهيم عليه السلام هذا في زامكم هذا ربي في زامكم دا زموږ رب دی استا شف غمان کې استا جگمان کې زنام چې داده دا څه وای ته موږ راپدنه ځان زستا څه په کې ده مارب یا قال ابراهيم عليه السلام ها ذا ربي رب دا زموږ رب ده قله غوند سبارو وکي ابراهيم عليه السلام ویل صبر وکي تاسو نه چې پناه پراله او پناه شو نه قال ابراهيم عليه السلام فلم ما فلا اركل چې پناه شو قال ابراهيم عليه السلام لا احب العافلين ز ما محبت نو کوم کې دونکو سره وذا ما دا سراحه کم نه نه مین نشترف ای ابراهیم علی السلام ویلو اندر ہی وادی مارو تو بے دلیل اندر ہی وادی مارو تو بے لا احب الاافرین کو چو حلیل ا بی دلیل بس دمالقش زمرب سوغرد واغی سرمین النساء نو ابراهیم علی السلام وی قال ها ربی ذا ما رب دی خلق سبرو وکي فلمّا فلار کلچ پناش اغسطوره نووی وی لاو حب العبالین لا محبتنو کما دفنه کیدن کو سرا فلمّا پسر کلا ارال قمراء چویلو دس پو میں بازغن روخانا قال اوی وی حازا ربي دازم اعرب دی اگه قومی دازم اعرب دی و گرانا دی رضا ابراهیم علیه السلام بلک صبر اوکی فلمّا فلار کلچ پناش اغسطوره قال بيبي لا الا يهدني كچې لار نه خولماته ربي رب زم لا كونن من القوم الذالين قام خاشو و ما زده قم بلرونه نه د د معصوم خبره چاوي لا الا يهدني دا د بلو خبره ده فلما فسرك لار شمسه چوي له دنوار باج غتن رو خانه قال بيبي ها زه ربي د اعظم ربي هازه اكبر د هډل و دي زکا غد سپومن نه نه کوله اغوی دز من گربدی ابراہیم علیہ السلام تی دن صبرو ک لگنو فلما فسرك الا فلاچ بناشو قال بیبی او ابراہیم علیہ السلام یا قوم از ما قاما انی بشک از بریون و زار ما مما تاتن اشرکو تاشریکان جو وی الله سرا لما وسری سواسیت نشتره پنای پیرا او انی بریون دا جمله اسمیه دا پدی خبر دلالت ورکې چې ابراهيم عليه السلام هميشه هميچره پاره وې زارم استا سنا استاد سره دې مدګارونو نه هميشه د پاره وې زارم تعلق نو سره څه کس منشته رې اني عيخه ته چې دا نه منې نتر چې ځانتابه ګرځي دا غوي اني ما بشکه ما تابدار کړل دی وجيها ځان فل لذيذ غذت فتر سماواتي چې پیدا کونه کې د دا د اسممانونه اوزم کې حنیفن مضبوط مازه زه په حک بانې او معانې مضومې نل مشر کین نه شر کوون کو نه دخ بس د الله تعدارریمن جهو قومو او جګه شوروغه سرهقوم دلو سرهڅوک جګل کوي و دا ماسومه مور سره پې کو چې بری تل لست وید او چې کم د نه با چا کلو چ را ماسو من نا به قتل و یا مرد و جوله که در طول خبری زن نجوله نجو کدی و قومه او جگر شروک را سر قوم جگر و سر شروک را بالی و ده مقام د مناظری دی قال و ابراهیم علیه السلام اتو حاجونی ایتاس ما سر جگر کوای فی اللہی پا بار دیو والداللہ کی وقد هدن او پا تا سر اللہ د خود ما الله د مخکې نه لار خوره واللهخافو هغېې م کو که نه زمون د معبان پهکی مک وټه به در ک لکه اوس خلکو که نه کاټ دربانې واړی لکه کاټ به دربانې وړی اولیرام خو کان خللو خلکو ته به کاټونهسممونودر احترام په کېوو نه چې مړی ش اوسته کوې او د خلکو بیزې کې کاټونه په خل بانې کټړو نه الله وي وعی ورتا ولا خافو انی رې ګمځو ما دا هغه کنه تشریکونه کې تاسو شریکان جوړ به الله سره الا ایه شع ربی مگر کچو غل رب زما شی ایوسیز مال الله یو تکلیف راکینه به خبره دا ستاسو مدګارانه زر نه شریکوله نه تکرر کولې چې نه سپېړ دا کولې چې بل سره کولې كل شيء هاي سيستا <متازش> علم ابوياكي دوره توحيد كم نذكركلا واسي يا ربي والغل درب معاك ولا شيء هاي سيستا علم ابوياكي افلا تذكرون بيام تاسون نسيتنا ليه وكيف خافو اسرن كي بزاو يري كما ما تاعنا اشرقتم كي تا شرك ان جوك يا الله سراه والاتخافون اون يري كي تاسو انكم شبيشك تاسو اشرقتم چریکان جو کړ دې بل الله سره ما دا احکام ننزل چنه در علی ګلې به فقې علیکم تاسو سلطان ا قسم دلیل وسم دارو يردار دې موعد دې ګوزنه سو کې دا اولاد دې سو کې دا دې نه و یو خې چاویلې غې په خپل کتابونو کې ویل دي کنا آسمانه کتاب کرا غلې دي کنا پیغمبر ویل دي او خې یو دلیل په کنا فایول فریقین پاس کمی اوراله اها کو زیات لایق د امن د امن ابراہیم علی السلام خو یو کاشته ازان ته دلوي د دې ته اړې مضبوطه کنا چې ته په توحید سنت مضبوط نستا بځروت لک لګي اځربای چې کمندنه بالکل ټوس داسه وکی بی لکه بده ير د اچانه چې کمندنه ناراضي یو د الله او یو زانت موایا چې قران سنت بیان نه دموای چې هازه خو منو زبدہ مسئلہ څنګه کومه چاو تا کولم بیا چاو تا کولې ته ډاله یې ته ډلې ویلې توحید او سنت چې څوک بیان نه دا ډاله ده یو کس نه مو حضرت شیخ القرآن نه پنځور یو کس یو یو ایس کو سره نو سره ورو ورو نو سره چې بل څوک نه تر بران ورو سره یو یک تن تن هاو او مسلې چې کم نه شروع کراو جنگ جګړه مخالفت په یک سر باندې آنن گورا، ان الحمد لاګوره نه داس یو ځای کې چې کمونه د هغې د ده مرکز یو اخ دی که سومره قوربانوملمانو وواړو ل هر ک داسې عرضزی کې وګور د ملک په کوونه کوونه ګور ګورړ کې بلکې د ملونه وګوره او شاسوار په تنګان چې کمونه شاگردانې دي او په مینه د خورو سرنت باې م په ایول فریقین پس کم یو ډله قوزیات لا کرابل امنی دامن این کونتم تالمون کچری تاسو پویگه حضر شیخ القرآن مولانا حابیز ولی سی سیستن اغییو دا اغیی ملگری و سو و دای سرور کلیکی وازی نور سوکو آچه گوره دا هر یوی چه کمدن درسته و ملگری دی دا اللہ برکت ورکی او اللہ چه کمدن ترکی ورکی خو چه کلک لک پاتیش چه پرینو دی تحریک پرینو دی تنظیم پرینو دی مسئله پرینو دی نبی آگوره ورکی له <اللزینا> سان آمو کېقینیو کووله میل بو اودي اوځای شوي ایمان اومان ددي ب زل من د شر سره او لا کا دا لهمل امو دی دپاره عملې هم موتهدون اوديلار مندن کري تل کا حوج نه آته نه ابراهhimیم قو الله و ابراهیمله پخپل قوم باندې غلبا او فتح ورکلو. ولی من ولی دلیل در اوچتوالی ورکلو. من ولی دلیل ورکلو. او مناظرات د قوم سروشو. او قوم چه کمدهن اغا شکستو خوڑو. او ابراهیم علیه السلام دا اللہ پا توحید دا اللہ پا دین بانکلکو. اللہی بارین ورکلو. و تلکا حجتونا او دا دلیل زمنگو. آتین آها. وقال كلمن جبراهيم عليه السلام taala قومه فقم داغا نرفو برتكم غادر جاتن درجو کی من اا چاته چغالو ان ربک بشکرشتا حکیمن اووند حکمت علیهم بوله پارشو وہ ہبنا له وقال كلمن اسا علیہ السلام تا یاقوب و یاقوب او یاقوب علیہ السلام تا کلن دا ټول قل لنا دا طول حداینا انا بوت ورکلوم ونو حن عليه السلام تا حداینا نبوت ورکلوم گامن قبل و مخره دینه ومن ذریته او دا اولاد داغنا داود علیہ السلام و سليمان علیہ السلام و ايوب علیہ السلام و يوسف علیہ السلام و موسى علیہ السلام و هارون علیہ السلام وكذالك ادارنگي نزل محسنین بدلی ورکوم گانه کانوتا او سليمان علیہ السلام دا کو داود السلام جکہ سليمان السلام جو حکومت هغه میو شیو داوود علی السلام سليمان علی السلام داځه کې یوځر ورول او علی السلام یوسف علی السلام وو امتحانات سختو یو شادو او موسی علی السلام هارون السلام دا رب بنی اسرائیل مشرانو دواړه جکہ یو یوځر ورول او وکذالک ادارنګې نزل موسینین به ور کومنګ تا و زكريا يا زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه دا سلور والا و دولت کی چکمنے نیو شانو جنہ عاجزان وان تو کلن دا ٹول میں صالحین انہنے کاننا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام یا صالح علیہ السلام یونس دا سلور والا جو کہو زرا دا درمیانو دولت کی و کلن دا ٹول زلله غلو منغاالله لهعاين په خلکوباندي ومن ابهم او د مشران رديننا او ضروريات د اولا د دیناوي خواهم او درونورده ووج بین هم ورکلو منګدي وه دا هم تو في کورکلو منديته عثرات مستقيیم دالارېغی ځلکه توو ذلكکه دا الله لارض الله ده هدي تو به پهدي سره منشاو چا تا چو غاری من عباده هی د منګان خپلنا ولا اشرک کچره شرک لوي دي لحب تانم خام خبر باچو بو د دینه معاصو کانو یعملون چ کول دی لو دې ذکرول نه دانچ غني انبيو داس کول نا ممتنعات کی راضی یعنی به فرض محل نه اغیذ د ادمره دغی خره کچره تاسو شرک لغونده کړوي نستا سو اعمال بربادو نه مونږه نه مونټوي تاسو عقیده کې یو زره شرک تمام اعمال نه کې رایګا هغه بځیل اولائک دا دعساندي اته نه حمل کتاب چور کر مونږه د کتاب او الحكم او یاوان او پیغمبری فین یکبر بها فین یکفر بها کچر دین کارو کې بهار د مسلین ها ولای دامه والا فقد وكلنا يقينا تیار کړل دی بها د پاره د دې دین قامنداس قوم له سوچ نه بي بیا داغینا به کافرین منکر قامن اشاره صحابه کرام ومکی والو تاس ایمان نرولې خلق بديل مونږه تیار کړو ا داس خلق وی چاغه با کله کومزبوط پي اولائک الذین دا کساندي هذ الله چې مضبوط کړی د الله فبه ده ها مقتدی در روان شاہ پل ارد دیوان دی و اقتدا دی پسو او دی پس روان شاہ او دی لاغ اگرونتن زکه اصحاب کرام دام زمن دا دین مشران او د لارې مشران دی او نبی اسلام فرمایلو علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المهدین زمات رقدان لازم دا او زمانہ پسو زمہ زمان اصحاب کرام او بي عبدالله من مسود رزلانو فرمي له اقول له اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد اكفيتم من بسهراشة زمن غالاريتاسو الكافرين